то, пізнавши його, не збагне нової грані життєвого смислу. Я закінчив свій буйний, тривалий і виснажливий танок, що немов гуцурський аркан загнав мене до сьомого поту. Я знеможений віддихуюся і продумую весь рисунок танцю від початку до кінця і найбільше сумніваюся у вдалості його початку. Чи варто було пускатися в крутіж з вимахом бойового топірця, символізуючи цим битву і кровопролиття? Чи не розминувся я, танцюючи сутністю мистецтва, образом краси землі та її природи, завжди доцільної і мудрої, з якої я від народження злитий, і тому мав би стати її речником, а не апологетом суєти земних істот, котрі ту природу безжально тратують? Чи не краще було розпочинати свій аркан з ліричних ритмів? Бо хто такий письменник? Протоколіст подій? Учасник битв? Чи передовсім естет? Котра з цих сутностей стоїть найближче до мистецтва, яке я обрав своїм фахом, і безнастанно наповнював ним своє життя? таба не ми вибирали для себе найзручнішу позицію у праці й боротьбі. Нас обставини заганяли до того чи іншого шанця. Інстинкт національного самозбереження примушував нас вникати придовсім у політичні проблеми, а те, що належало до сфери прекрасного, доволі часто переростало в наших творах поза авторською волею. Немов не засіяні господарством волошки – і польові маки серед пшеничних ланів. І мені здається, що настала нині найвища пора вивезти з Маргінесу справжню красу, без якої ми залишилися цікаві і прісні нему маца. Мусимо нарешті звільнитися від політичної заангажованості і показати світові не лише вартість нашої землі і людей, а насамперед їхню вроду. Неповторну, оригінальну, за якою розпізнавали б нас чужинці серед різномастих і юрби народів, достоту, як фаховий колекціонер, безпомилково запримічує в піраміді розмитих писанок Космацький дивотвір. Зробити це тепер відносно легко. За окупації чесні письменники. Які постановили не йти на компроміс з ворогом, підписували контракт з власним сумлінням, і цей ангажамент примушував їх дотримуватися заполітизованості, нинішні умови договору з самим собою набагато сприятливіші, оскільки відпала спокуса покращувати своє життя ціною колаборантства а сповідування ідей мистецької самодостатності ніхто сьогодні вже не вважає відступництвом, втечою з поля бою, і є воно нормальним чинником творення високої штуки. Я так багато написав про неволю України, про боротьбу нашої нації за свободу. Я увібгав під підтекст своїх історичних романів люту ненавість до окупантів, а скільки їм послав прохлять, та від одного лише мала б настигнути ворога найтяжча кара, а скільки сліз пролив над горем мого народу і як мало присвятив уваги красі рідної землі. Я хотів би тепер, якщо залишилося в мене ще трохи часу, написати такий твір, щоб навіть ескімос, прочитавши його, мусив би палку полюбити мій край. І хотів би те, щоб від нині і назавжди поняття «батьківщина», «україна» не будили більше почуття болю, втрати, жадоби помсти, а явилися людям знаменням неповторної краси, яка є вінцем вільного народу. Я прагну, щоб надалі Надія не межувала в нас звіччям приреченого, а була позитивним станом нашого духу. Така моя позиція сьогодні, мій великий Метре. Занурившись у глибінь власних писань, я в ряди годив тішався своїм умінням, а деколи й розчаровувався примітивністю письма. Та це не примушувало мене розпочати – Бо ж абсолютної рівноваги в мистецтві ще ніхто досягнути не зумів. Та чи то від перевтоми, а напевно так, я почав спостерігати, як на Маргінесі проступають іноді два слова, знайоме латинське слово сполучення «нота бене». Воно мені вказувало як на недолугі місця, так і на зерна нової мислі в моїх текстах. Ці слова з'являлися і зникали, а деколи недовго залишалися на полях з бляклим чорнильним слідом. Хтось то ними зупиняв мене, застригав, радив.